Bons dies vam tenim nosaltres el flautista Vicenç Prats. Aleshores vam parlar sobretot de la seva faceta com a artista resident de l'Orquestra Simfònica del Vallès durant tota aquesta temporada. Avui volíem parlar d'altres aspectes de la seva carrera, una carrera molt lligada a l'Orquestra de París. Vicenç, bona nit Bona nit, Pere Andreu, com estàs? Molt bé. sentir-te? No, no m'agrada sentir-te però aquest, aquesta vegada m'ha fet il·lusió perquè no l'havia sentit gens i no tenia ni idea de com havia sonat i aquest eh, m'ha fet il·lusió, però en general no me sento mai Quan fa que vius a París? 27 anys, tio 27 anys. Sí, noi. I com ha diu la música des d'allà? Molt diferent aquí? Eh, bueno, ara ha canviat molt, eh? Quan jo vaig marxar era molt diferent d'ara Ara ja, home, ara ja, puf moltes escoles, molta gent que fa música, moltes orquestes noves, moltes orquestes de joves, eh, molts auditoris, molt buf. Ha canviat molt quan vaig marxar, no hi havia res, tu. Digue'm que cada vegada que tornes, tornes amb il·lusió. Sí, sí, sí. Però, de fet, jo sempre dic que no me'n vaig anar d'aquí. Sempre vaig anar, sempre que m'he quedat aquí. Però el que vaig anar a estudiar allà i vaig fer vida allà. i Vaig eh, començar a treballar allà abans que aquí, clar, perquè és que aquí hi havia poques possibilitats. Però no me'n vaig pas anar per per... Eh, no jo no ho sabia que aquí no hi havia res, diguéssim. Me'n vaig anar perquè me n'havia d'anar a París a estudiar, al uh -huh. Conservatori de París, saps? Però, vaja, després vaig veure que, que la cosa era molt diferent. Vas anar primer al Conservatori de París, després vas entrar com a flauta solista de l'orquestra de, de París. De Toulouse. Primer de Toulouse i uh -huh. després de París, sí. El 87. De Toulouse i el 91 a l'orquestra de París. Això fa... 20, 17 20, 27 anys. 21 de, de Tolosa i, i 17 de, de ah, exacte, sí, París. Sí, sí, Has sí. treballat amb gent de molt nivell, directors de, de primera fila i sí, guardes records, imagino. Sí, sí home, sempre, sempre dono el mateix ordre en Jolini, en Xolti, Savalix, Boulès um, i aquí sempre em queda un buit, Lorin Masel, um, Zubin Meta, etc, etc etc. però Clar, no recordo de tots, però... Però estàs donat... parlant dels, dels grans noms directors. dels més veterans. Sí. aquests són els que t'han deixat més petjada? Sí, home, clar, clar, clar. I després hi ha els joves, eh? també hi han de joves que són molt bons. Nim Yarvi, el fill Pavo Yarvi, que és el que tindrem ara de director titular, uh, Christoph Eschenbach... Aquest era el, el semi, director fins ara, sí. o el que vol... Sí, el que tenim ara, Semyon Bischoff, també, aquests eren els que ja eren més joves però clar, tu sempre te'n recordes, diguéssim, dels més vells perquè hi aquella cosa de la reputació i l'aura que tenen no? uh -huh. es es pianistes, és pianista sí. Això es nota a l'hora de dirigir? Sí, o no? i tant, i tant. Sí, sí, sí. Què és això que sentiu? Ja, aviam, ah. aviam Una mica d'aigua. Sí, se'ns està inundant l'estudi, eh? Has posat l'aigua al final, eh? Així farà venir aigua així i plourà, potser. Escolta, en com és... No, no que... Sí, m'agrada sentir això de fons, de fons. Així sembla que estiguem en directe des de la jungla de l'Amazones sí, Catalunya, Catalunya Música ho saluda des del Brasil no? sí, però, avui di... programa dedicat al cant dels ocells de l'Amazones però deies que això ho fa servir fins i tot amb els teus alumnes sí, sí, sí, però sí. de quina manera? abans de fer classe? O... No, no, durant la classe els hi poso música i toquen sobre això? El o... hi, els hi poso camp dels de... ocells que canten o aigua o pluja sí, sí, els poso i s'hi acostumen i estan molt més distesos estan més tranquils ara fa temps que no els hi he fet però ho tornaré a fer perquè a vegades venen molt nerviosos i es posen nerviosos. i Els hi fas una teràpia de relaxació? Sí, sí, fem relaxat i parlo-te així, saps? Sí, sí, no, i m'agrada, així de música de fondo, està bé, està bé. Perquè és que si, si poses música, ja no em concentro en el que parlo i escolto la música, saps? És com quan condueixes, si condueixo i escolto música, no, no veig res. He de deixar la música per conduir. I si m'he de concentrar, és doncs millor que no senti res. Hem de dir que ets una persona que li agrada molt escoltar l'hipot, la ràdio sí. et baixes moltes coses d'internet sí, no? bé, em carrego sempre els podcasts de, del matí de Catalunya Ràdio, sempre ho escolto anant en bicicleta per París, sempre escolto la tertúlia, anant a treballar anant amb sempre escolto Catalunya Ràdio sí, i Catalunya Música sí. evidentment, no, però Catalunya Música l'escolto més a la nit uh -huh. eh, quan estic a casa ja. escolta'm, com veus la flauta actualment, en general les, hi ha noves generacions de, de flautistes eh, amb això estic treballant, amb això estem treballant a l'Smook, perquè pugin bones generacions de flautistes, sí, sí. Eh, ara ja fa 5 o 6 anys de l'Smook que hem començat a treballar i ja es veu una mica el fruit, es veu la gent que entra, té molt més de nivell que abans, crec jo, i... Eh i treballen d'una manera que, que jo crec que donarà fruits, Bé, bueno, clar, evidentment, donarà fruit, ja s'està veient. Ara ja tinc alumnes que han guanyat prèmits nacionals d'interpretació, el concurs d'intercentres, entre interconservatoris d'Espanya. De, ha guanyat el segon primer prèmit, una de les MUC, i el segon prèmit, un alumne meu de les MUC, un valencià. Um, després ja tinc alumnes que han entrat a la Jonde en Sergi Gili va entrar a la Jonde, ha, estat, ha sigut un dels primers catalans cantat ha entrat en flauta, en flauta a la eh, tinc que, que els hi donen beques, dir, els, els fruits ja es comencen a veure, eh? vull dir, gent que ja talla el bacallà i que, que se'ls veu, se veu forts, potents, amb 18-19 anys, això van ser impensable. La cantera encara està a València, per això? La cantera, sí, sí, home, clar, la cantera espanyola, sí, està a València, home, clar. No només metalls, eh?, qualsevol tipus d'instrument. Metalls i fustes, no, no, violins i així encara no. Però vull dir ben fusta també, eh? Sí, home, diràs, home, clar deies que havia pujat el nivell dels músics de la gent que fa música en, quan els oients, els espectadors no, notes també algun tipus d'evolució de, la gent va més a, a concerts de clàssica hi ha més auditoris ha... No, no ho sé, no, les xifres no, no, no t'ho puc dir amb xifres jo, jo, sempre veig les, la, jo sempre veig les sales plenes com si diguéssim però no ho sé Home, hi ha afició a la música clàssica eh? hi ha afició per escoltar música i això està, bé, això està bé, abans també n'hi havia sí, no, no ho sé, s'haurien de mirar les estadístiques però crec que sempre hi' ha hagut de, de gent que va a concerts I és això que dèiem abans no? que ja la, música, la música clàssica s'hi arriba una mica tard, diguéssim bueno, no, no mai és tard, s'hi arriba quan ja tens una certa edat et comences a interessar en música que no et trenca les orelles i que no sempre són dos acords i ja comences a Escoltar música una mica més treballada A partir dels 50 no? O sigui que allò de, del públic envellit O els auditoris envellits sí, no. Forma part de, sí, clar. de les persones I millor, tant, no? sí, sí, sí, és perfecte Està molt bé està molt bé. Els joves tenen ganes de sentir altres músiques Doncs que ho escolti, no passa res no, no, no, no perquè tinguis un fill que no escolta música clàssica Serà pitjor la gent associa molt el fet d'escoltar música clàssica i fer música clàssica amb el fet de ser bona persona de ser una persona de bé que va pel que... bon, sí, bon camí i així, no, no, no té res a veure hi ha gent molt, molt tonta que els agrada la música clàssica en els nazis els encantava la música clàssica vull dir, hi han exemples molt tristos de la història en els, en els camps de concentració posaven música clàssica per portar els jueus al forn, saps, vull dir als càmeres de gas. els hi posaven música clàssica Bona música clàssica, Beethoven, Wagner, saps? tot això O sigui que no t'hauràs a veure si, Senyora, si el seu fill en el seu fill no li agrada música clàssica No es preocupi, el deixi escoltar el que vulgui La música no té per què ser bona o dolenta de, Èticament parlant La música és la música i que escoltin el que vulguin Ja vindran a la música clàssica més tard, no es preocupi Del, de la teva faceta com a músic d'orquestra, com a solista la música de cambra sempre t'ha in interessat el repertori cambrístic per flauta és bàsic sí, sí, clar. clar sempre hem de fer tot, els músics hem de fer de tot per guanyar-nos la vida, primer i segon, perquè home, no, pots, no pots no fer música de càmera com no pots no fer orquestra si uh -huh. tens la sort de fer orquestra se n'ha de fer ara és més fàcil pels joves fer orquestres perquè tenen orquestres joves, abans era més difícil uh -huh. es podia fer una carrera de músic sense haver fet mai orquestra, i és trist també. però vaja es pot ser molt bon músic sense fer música de càmera i es pot ser molt bon músic sense fer música d'orquestra. I no té res a veure. Com està la nova creació? S'escriu per flauta? Encarregues sí. tu obres, per exemple? Mm, sí, però no, no sóc d'aquests... Mm, que... O, o t'escriuen obres, sí. jo, pensant en tu? O... No, no poc. No no, no soc d'especialista de música contemporània. L'Alberg Ginovara em va escriure un concert per flauta, piano i orquestra de cordes, que li vaig demanar, però... Però, però si no, no, de la nova creació no me n'ocupo molt no tinc massa temps d'ocupar-me'n tinc alumnes que ho fan tinc una alumna francesa, l'Ophélie que Ofélie de Rieu, que és... li agrada molt la música contemporània i ella fa creacions les creacions molt, molt sovint les vaig fer quan estava al conservatori feia creacions d'alumnes però ara últimament no és una mica una especialitat també eh? Eh? hi ha flautistes que ho fan molt bé i que hi tenen molta traç estan acostumats a fer música contemporània et planteges tornar definitivament algun dia després de 27 anys torno, no, per torno cada 15 dies torno eh? o sigui que tampoc tinc la impressió que, que no visc aquí no. no, perquè porto 27 anys visquent a París i és que tampoc hi penso de si estic allà o estic aquí sigo bé sí, a París? sí, sí, sí, m'agrada molt París m'agrada molt hi ha molta oferta de música, també. No et creguis, no. No? No, no et creguis. Això hi ha molta és el que oferta, però, Sí, hi ha molta oferta, però hi ha molts de músics, també. Uh -huh. O sigui que no... no sempre, sempre es veu millor allà on no s'està. No, no, aquí també hi ha molta oferta, hi ha menys músics, ha menys competència, i hi ha... I es fa molta cosa, musical. A, a París, també. Però hi ha molta més gent, és, perquè és, és molt més gros. I no et creguis, eh? El, el, el París no és una capital musical com Berlín, o com Nova York, o inclús com Múnich. A Múnich sol hi ha tres o quatre orquestes boníssimes, i hi ha una òpera i dues temporades simfòniques, una òpera o dues. A París, a, a París el que està molt bé és l'Òpera, per exemple. Hi ha cinc teatres d'Òpera. Déu-n'hi-do. Hi ha l'Òpera Bastilla, l'Òpera Garnier, el Châtelet, el Teat de Champs-Élysées i l'Òpera Còmica. Hi ha cinc teatres on es fa Òpera i Opereta. Uh, i a, a, a Múnich-Berlín també es fa molt... bé a Viena no? això. París s'ha quedat una mica enrere amb el que, amb lo que es, eh, es refereix a sinfònic us, us estan fent un auditori per això. ara, sí, sí el, per el 2012 tindrem la Filarmonia de París, es diu Es dirà sí. Sí. que no serà l'Orquestra de París s bueno, la, la sala Irem. serà no? nosaltres ser serem residents allà, ah, però uh -huh. no només nosaltres eh? serem varies orquestes. Pensec que hi ha l'Orquestra Filarmònica de la Ràdio que també serèn residents allà, no usen encara com mirar. Doncs ja estarem atents moltíssimes gràcies Vicens per tornar-nos una altra vegada a visitar el bloc de nit. Molta sort en tots aquests projectes i t'esperem quan vulguis, ja ussaps. Moltes saps. gràcies, fins aviat. Déu, bona nit. Adagio non troppo segon moviment del concert per a flauta i orquestra número 1 en sol major de Wolfgang Amadeus Mozart, la versió era de Vicens Prats, flauta, acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Rubén Gimeno. Així va sonar en directe al Palau de la Música Catalana el 24 de novembre de l'any passat.